יש שם עצבן לרגע נסיעתי ללונדון לכנס שדרנים מוכים? הזמנתי אותך? הזמנתי אותך למרות שנשבעתי שלא לעשות יותר בחיים. אז מה שלומך? מה שלומך? בסדר, השאלה היא מה שלומך, צפרדע. תגיד, איך אומרים מטוס ברוסית? נו, איך אומרים? סרקל. אבל זה לא מצחיק, אבל ככה אומרים, אני משקר לך? שלום וליצבונים, למד אותך רוסית קצת, שתהיה איש חכם. חכם, אני מספיק חכם כבר. קח את הארמדיל הבאתי לך, אסים במים או בבצית. מזל טוב. יש שם מעצבן, הזמנתי אותך כידיד לרגל נסיעתי ללונדון. חשבתי שאולי נשב ונעלה זיכרונות ליד המדורה ונשאר ביחד, הרוח נושבת כעירה. חכם, מה זה השירים האלה? מי כתב את זה? זה חיים חפר כתב. חיים חפר, חשבתי עממי כתב. עממי? זה לא... מה זה מצחיק? חומרים! זה לא אני מצחיק! שקר איך, מה נשקר או מה אנחנו? לא חברים כבר? זה לא חוק לגמרי! <laughs> נראה, לך <שאני laughs> משפי... נראה לך שאני כאן בשביל... גבות האימה! נראה לך שאני כאן בשביל שתשחק עליי! <laughs> אני לא רואה משהו יותר טוב שאתה יכול לעשות! אולי קיפולי חמור או משהו! <laughs> שר לי שירים? <laughs> בטח... אני, <laughs> אני לא אתפלא אם יכתבו עליי באמת שירים יום אחד. יום אחד כבר כתבו! <laughs> <laughs> לא, לא כתבו, <laughs> אז, מה? אז מה זה אנשי צפרדע אנשי הדממה? בטח כתבו די, תפסיק! אתה לא שמעת את הפתגם, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. לחברך? טוב, אז ברוגז! ידעתי שזאת הייתה טעות להזמין אותך! כבר מזמן אמר לי מנהל התחנה, הגיע הזמן שתיפרדו! מנהל התחנה אמר שתיפרדו! תיפרדו! ואני מדבר צרפתית! תיפרדו! אני לא מבין מה אני עושה. אבל אני אמרתי לו, איך אתה יכול לדבר ככה על המיתוס? המיתוס! היה ילד ספרדי בחדר? מקסיקני, לא חשוב. החיים בלעדיך, אני כבר מדמיין מה זה יהיה. אז יהיה מסיה, שוב קוראים לי מסיה, נולדתי מעצבן וככה ש... אני מוכן להתערב, שאתה לא יודע איך באים ילדים לעולם. מאולץ קצת הבדיחות שלך היום, אני מצטער. כן. אני יודע איך ילדים באים לעולם. כן? כן. איך ילדים באו לעולם? נו. פשוט מאוד. אז תגיד. החסידה באה מהשמיים. נו, ומה קורה אז? אז בא מוריד את המכנסיים ונציחים! תפסיק כבר! נו! די! די! די! די, די. <laughs> אני לא מאמין שאתה כל כך זול! סתם סתם סתם אתה רוצה לדעת איך את אבל באמת! <laughs> תגיד okay. באמת! ליסטן! הדבורה עוקצת את האבא ואז היא עוקצת את האמא ואז בא החסיד תופס את הדבורה ונציחים! אני נוסע עכשיו ואני לוקח את המסגדה <laughs> ואני נוסע די! נוסע אז תביא לי בית אם אתה יכול! תקלוט אני נוסע ללונדון! אז תביא לי האוס! דונן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 שם למטה, אהווו, אני הולך, קוד ביי, שלום, ביי. חכה, חכה, רגע. חכה. ביי. אני, אני, חכה, עוד לא אמרתי לך מה אני רוצה מלך, תביאי לי מלונדון. תביאי לי מלון. מלונדון, מלון. אתה תהנה מהטיול ותביא לי תהנה מהטיול. לא משהו. תלך לקיוסק. קיוסק אמר שתלך. מה אני עושה עכשיו? אני הולך בעולם. המוזיקה הזאת, מה זה שייך את שנייה? המוזיקה הזאת, מה? אה, חמור נעשה. זה כל מה שנשאר לי בחיים.